Haga en cosa que yo no haría Disco,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 Under sin vinge, din blåsande skinn Lycklig och varm, snart du drömmer Flyr mig i drömmen, som våg vår natt igen flämtar, strider Vill inte vill du bli återkud Slumra min Natten skrider Kärleken vaktar dig Gömt och tyst Så på min arm Månens skära Lyftes ur lundarnas Skymning tyst Och på din barn min kära täljer dess åter timmarnas lykt helig den fri hjärtat hyser mitt i den virvlande blodstorm din strid månen lysad vår nattsvin I damer och nu lyssnar på ett program för kulturföreningen Javlarholm i Sverige vakna. Och vi har 16 graders temperatur ute men nu är vi idag. De sista timmarna nu har det regnat och varit lite, ganska blött och så. Och det, det, det duger regn fortfarande. Det fortsätter väl nu i tag. Jag hoppas att i morse var det riktigt fint och så soligt där ute. Och så, 1013 eh, här gick då Pascal i lufttrycket också. Så att um, det är ju relativt synligt i alla fall. Jag ska öppna i här. Jag har kört till klockan en timme här. Så det klockan sex idag så vi har ju lite tid. Jag får ju spela över tåg och sånt för Gunnar vill ju inte att det är så under Nordmaterialet eh, och det är med, med poplåtar och sånt. Det, det är tråkigt det här, verkligen. Jag har mycket stort material, jag har inte hunnit spela tidigare heller, så att det finns ju i Ron Luxemburg i Nord och allt möjligt på det. Om ja, nu kanske någon ringer redan, vi ska se att det går en signal till. Hallå. Hallå. Hej. Helennart, hej. Nej, jag måste ställa in, det så Ja, du på lite. Ja, och, ja du, ska sätta i, du ska vända på bandet, eller? Nej, det ska stä ställas in i början. Det blir lite olika inställningar, men det verkar fungera programledningen idag. Ja, det går ut väldigt bra idag, tycker jag, i eten, det är när man lyssnar på det? Ja, det var varit bättre kontakt, skarvar den här kabeln, regnat, kanske. Ja, och det, det hörs bra, du, det går ut, sändningen det är ju problem med överföringen och att radiodänken är inte i ordning. Jag kan inte få någon som vågar gå upp på taket och försöka hjälpa den ja, antennen. Det, det hörs det är helt klart tydligt. Det är ingen fara att på taket. Ja, just nu när det går på ledningen, men det har ju hänt att det blivit, förra gången var det inte så roligt. Nej, det är ju så. Och de, vad heter, du? Jag, hör, jag har inte hört på lång tid, men har de kvar sitt program med Sverigedemokraterna där? Ja, det idag. gick det senaste en inspelning. Ja, det är det. det ja, och de har ju spelat ingen... in, det, ingen... det ska gå åt eh, två veckor eller allmänhet? Det eh, ska väl gå imorgon och eh, på torsdag igen och sen kommer du att spela in det eller eh, antingen på slutet av veckan eller också i direktsändning på lördag. Ja, just det. Eh, var det han Arnold i då? Ja, det var den här lång som heter. Ja, Långe. Vad var han i Ja, han som sitter i, i riksdagen och allting, sen han burde kunna. Ja, just det. Han sitter ju i riksdagen i Långe. Ja. Han är ju riksdagsman och representerar Sverigedemokraterna där. Ja. Så att du har haft en då har ju väldigt prominenta människor i den studie mellan ja fast de jag inte tydligen skicka hit ännu fler riksdagsledamöter det är tyvärr stolarna och det, det, det är toalettstolen och det är allt möjligt. ja de får ju inte vara så kräsna för jag menar i huvudsaken att känningen går ut och sen hur de sitter det är... ja det är klart men då passar det naturligt på jag måste ha radielänken som reserv det att det, Taket ska vara så dåligt så ingen vågar gå upp och, och bäddarna är ju så när Det har gått hål på det stället. Ja, då är det kris. Det, det... Ja, så 200 000 hade ju en filmen, De har ju lagt om en del tak på en del bilder här. En som är byggd 1970, min det är ännu äldre, från 1951. Oj då, ja. Det är, det, du kan inte få, tror du, något... Eh... Ja, det jag har problemet med lånen är jag ska betala tillbaka så jag kommer inte upp ens i hundratusen per år. Det, vet, det måste man ligga på en särbanken när jag sökte sist. Det skulle ju kunna göra en lösning som jag vet en bekant gjorde. Han hade nämligen ett hus som var väldigt, väldigt omständiga. Ja, reparationer och men han byggde sig. En liten friggebo som man bodde i emellanåt. Ja, men den äh, går ju inte att få in det där utrustningen i och det att värma upp den också. Och då fryser jag ju. du är fryser redan så hemskt på vintern här. på att den gjordes ju för ett andra bänslen mycket eh, med högre värmebärd. Koks eller kol eller olja. Den, men huset står ju på väldigt fast grund i alla fall. Då. Ja, fast den är delvis brukligt hela för de har sprängt igen när de har byggt och sånt där. Ja, ha, de, har, de har sprängt i takten? Ja, just. Ja, jag tänkte på hör du, var det. Varför är sättningen i huset då? Ja, det står på, på, du vet, äh, äh, berg. Men det är det varför vi berade upp och ner tydligen och så gick sönder en del. Ja, du kunde ju ha krävt eh, få Ja jag har försökt ju men det gick inte han var ju så tuff den där killen Jag har ju kontakt med Vallenberg när du kom börja åka eh, i i konkurs Ja då. men du kunde ha väntat till myndigheten och eh, bett dem göra en inspektion alltså sen kanske du kunde ha fått ut någon ersättning Ja, just det, men jag har ju inte förmågan. Mår i sjuk här på den tiden och hade en advokat som sötter. Han ville inte göra någonting. Så han var bara förfärlig att sälja villan och flytta härifrån egentligen. Ja, då just det med det, det Men jag har ju envisat med Jag skulle ha radiostationer här i huset och det sa ju pappa redan. Det var vissa förberedelser redan när han var här. Ja, men gick det gick inte ganska bra att bygga i, om det här, du vet när jag blir här. Ja precis, jo. just det. Har du någon kontakt med, för övrigt nu för tiden, med några radioamatörer då? Ja det har jag ju, men då får de att göra någonting när att de kan betala ett öre. Har du någon kontakt med några amerikanare nu för tiden? Ja, där går det ju alltid. Men jag kan ju inte resa dit eh, när ambassaden säger måste finnas. En, eh, minst en miljon nu eh, vet det anhöriga i USA så att eh, de vill ha garantier för att det inte blir socialfall i, i USA. Nej, men jag tänkte på, som radioamatör. Har du någon kontakt med några amerikaner då? Ja, det har varit lite dåligt på senare tid beroende på problem med antenner också. Ja, annars är det intressant om man kan få kontakt för det är en del träd och ju på att ramla ner som antänder nya. Skulle jag skulle ha resa en ordentlig master istället. Ja, ja, det är mycket du som. För du har hjälpt mig en hel del. Du vet, rustas upp här. Ja, jo, men eh, å andra sidan sett så går ju sändningarna ut i alla fall och det, man kan ju inte klaga på kvaliteten tycker jag idag. Nej, så länge ledningen är hel. Eller, och Radiolänken gick ju bra i fyra år sedan. Började jag med den också. Skruvade jag eh, tas ner och gå sig igenom antennen du, ordentligt. Du är väl en av vad ska jag säga som har mest rutin i den här radion på 88 MHz den som har varit, varat och varit längst va? Ja, just det. <laughs> När jag började mina experiment redan att ett år i bovets Därför har jag föreslagit att du ska tilldelas Sankt Eriksmedaljen. Ja, men det gör de inte. Jag fick en medalj för, eh, ett, par, eh, för ett antal år sedan, men eh, utan någon anonym med fin guldmedalj. det? vet inte vem du fick den utav. Nej, det framgick inte alls. ska ju vara anonym, tyvärr. Ja det var någon beundrare förmodligen, för att du har ju gjort en kulturgärning som har regelbundet när här radio sedan starten 79. Ja just och det och det verkar som ni delade meningar. Det tror jag inte alls om att det är gång och gång del du, du vet lovordar ju det hela och jag ska fortsätta med Radio Nord-projektet för del, men det kommer ju aldrig några pengar till om med villan i Kåberg tror de skulle vilja och då kan jag ju inte ändra någonting, färgsättning eller taket mycket. Är det ditt hus komärk? Ja, det kommer ju papper från Stats museum om det. Ja. Men ja. de är ju aldrig hur man ska underhålla det, det, sa de inte. Då kan jag. Men bara att jag måste ja. hålla med det originala utförandet. Vänta, du skulle ju kunna vända dig och be dem om råd, och råd. Att hur du ska kunna få, eftersom att din kulturskatt, att det är att du skulle kunna få något. Stadsfinansiella bidrag till er. Ja det var ju det men tyvärr har ju närråden inga bidrag för sånt. Nej men jag tycker det skulle finnas en institution du kan vända dig till. Utan det, det var väl ju äh, att utförande till ja, exakt vänta, äh, på huset som äh, original. Vänd det första han hand till de som kulturrådet eller de som ansvarar för det här med komärkta fastigheter. Om de kan ge dig någon information om vad du kan vända dig till att bibehålla och underhålla detta vackra hus. Ja, om äh, du vet, äh, bara, det, det, det, det, det, det gick det inte tufft nog att förhandla med folk. Jag hade, hade haft en bra äh, att förhandla för mig. Det har nog gjort. Andra satt det här kott, jag det hade nog funnits fortfarande. Då hade det nog hänt med en hel del under årens lopp. Ja, du, men du skulle i alla fall kunna, inte kunna bes, göra en besvärskrivelse om att i och med att fastigheten är k så har du ekonomiska svårigheter med att underhålla den därför skulle du gärna se till att de kunde utveckla utsikterna för dig att få då någon form av bidrag. Ja, det är ju exceptionellt dålig pension. Ja. Men före, nämligen innan mor kom hem, då kunde jag få jobb märkte jag, men så fort jag hade gått hemma här ett antal ja, år till hon dog. Då var det omöjligt. Det hade varit borta för mycket. Det fanns inga betyg för den tiden. Det, även... De skydde på allt möjligt på oh. Det var tusen saker. Och sen var den här hemska avokaten som skötte min mors ekonomi. Som jag jämtade bråk med. Han tyckte också att det var radioidiotider jag höll på med. Och, och de tyckte ju att det bara jag hade där också... Eh, du vet att jag ska flytta till Göteborg och bli något kyrkligt. Har de har ju... ju stängt det ja. så, och skatta av när det, heter det och allting. Ja, de var ju väldigt konservativa, reaktionära typer. Men jag tycker du i alla fall ska försöka få någon slags kommunikation med att du dessutom kan ju inte tillhandahålla själv din egen arbetskraft. i. Nej, du, det är tråkigt. Du har, jag du har ju, ju muskel... Det... Ehm, du står förbi. Ja, just då. det. Är, jag, jag, bara, jag märkte ju nu när jag ska. Jag kan ju knappt äh, lyfta grejerna i källan när jag ska flytta dem. När jag ska försöka städa här. och allt Det, det är ju helt fel mot vad jag var tidigare. Men du när, vet, grejen är den att jag föreslog ju till dig tidigare i och med att du har radiofrekventa. Du har utsändningar. Och någon som skulle kunna vara till handa med till dig. Det vore ju Kent i, i Fisk. Se. Ja, men det han har inte den utbilden. Vänta ett ja, jag, Menar, jag måste det... ha en radioteknik. Nej, eller med musikenslagen. Så skulle du kunna sköta radiotekniken. Och han skulle ju med sin muskelkraft kunna hjälpa dig mellanåt att flytta den här kartongen. Det är ju inte mer med mer än det va? Nej, men om det bara någon, någon gång erbjuder sig och, och inte att det ska vara en massa pengar. Du vet, det kommer en och... men vänta då. Kent, han är ju idealist. Han, han är ju så mycket kunnig när det gäller musik va? Han är ju otroligt... Eh, Begåvat på det området Ja men han, inte den, den musik som jag tycker bäst Då kanske det skulle kunna få vara lite svensk musik emellanåt mera och lite mer omväxlande musik Ja men det. jag tycker om det här som Radio Luxemburg körde för att inte tala om Radio Nord det var ju underbara också Ja men jag menar det skulle kunna, han skulle kunna bredda lite sortimentet ta lite olika stilar Ja här finns det massor av material men Gunnar är ju förbjudet med att spela upp det där materialet Ja, oh, det är ju tufft. Men, ja, och ändå är det ett, ett material som inte har hunnits med spela. Jag kan ju överleva det ännu mer. Jag har ju kontakt med en storskidsamlare eh, som kan hitta det bästa. Kan bara oh. eh, ut vad låtarna heter det är svåra namn ibland så kan, kan man ordna det. Och ibland så finns det ju eh, fler versioner jag... av samma låt och vilkenhet är det... Och jag har skickat i kassetter och, och jag har hittat den rätta originalen som Radio Nord hade. Radio Luxemburg hade en tyska station där, allt möjligt. Jo, men det, grejen är den att när, om du spelar musik så där. Presentera gärna och meddela vad det är för låt, vet du. Ja, men det är inte så lätt att spela in för honom. Och, det är det men jag menar skulle ha att skriva. Ja, och det, han, när försökt försökte skriva på kassetter det hade så smått så jag kan inte läsa med mina dåliga ögon. Du brukar ju sätta på en skiva då och då, men du, ibland så säger du inte vad det var. Nej, det beror på du. att det ligger på kassetter. där och, och ja, det du har ingen referens på det där. Nej, just det. Jag skulle köra dig på det dator egentligen. Det är just att jag inte Därför har... skulle kunna vara... Ni skulle kunna bli en duo där någon som sköter musiken och, och konferenser, och sen du sköter tekniken, det ska ja, bli om det, det, full och bättre, vet du det inte finns föreningar det du, du vet och, och jag tycker det vet som kan eh, vara intresserad av ett sånt program här heller det blir ju ingenting det har gått så många år och... Och sen, sen Men, det blir det bakslag som Gunnar inte gillar det man det gör, gör. och Du det det låter där. så pessimistisk. Ja, man blir ledsen till slut. Du är så pessimistisk. Ja, för, särskilt nu. att läsa Du har på. ju överlevt hur du i alla år med din station. I över 30 år. Och du har lyckats få ut. Du ja jag har ju fått egentlig... hjälp och... Jag har fått Dörren... upp kvaliteten Jag har fått ut de ordentliga bandspelare Och du har ju ett företag som du trivs med Radiofrekventa För det är ju din... ditt stora intresse Är ju radio Och då Jaha. har du fått Tänk dig Hur många människor tror du Har kunnat få jobbat med sin hobby Ja men nu De är alla tusentals i Amerika Som har egna radiostationer Ja men i Sverige menar hur många tror det är vanliga medborgare som går till jobbet och inte... Ja, men det agager, beror ju på de här lagarna här som är inte... Är är ingen kan tänka är... sig att få tillstånd. Det är det där brott på. Ingen har ju kunnat tänka sig att få en tillstånd. Och det vet ju ja. hur besvärligt Radio är. För dig är hans nerver höll för dessa dumheter ja. som är råkar utför. Men för det gör du. Du som är radioman och radiotekniker och radio Alkunnig för dig är det ju, ju, ju rena julafton att få syssla med radion eftersom att du, är, du älskar ju radion. Ja man. det är ju det jag gjort hela ja, mitt liv. <laughs> det, är det är det jag som håller din och Att Jag har en radiostation och pappa sa ju det att att eh, i den här han i vuxen så ska vi se att han får det. Men det hade, pappa kom ingen vart. Han dog ju så tidigt och, och så var det dessa lagar också. Det var även där och inte ens filigt. De hade begärt startat en radiostation han hade ju ansökt och försökt bara möjligt sett långt före radion ord och allting och de var katten. Men det finns det, det inte. Fick... Nej, nej, nej. Men så småningom Men började, så började det i Luxemburg. När radion kom till Sverige, då var det ju massor med radiostationer. Ja, just, men de har ju slagit igen en efter en, och det beror väl på att det har varit hot och dumhet. Nej, och... Det blev ju ett radiomonopol, va? Före det så var det ju Ma, på, på, när radions barndom... Ja, det vet jag, på 20-talet. Ja, det var ju massor av eh, Men de eh, fick ju skrota ner kändarna. Och de bästa personerna kompis. för att ta